سوی توانوږي بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا فينا سوره مكهه او بيان جل جلاله ها انسانو ته حکم کوي چې مخه کې دیر شو کہ نبی علیہ السلام او دا غږ دین کور استهزاہ نه او دا غینه انکار کوي اللہ دې تہ فرمایي چې سیرو فیل ارض پہ نمبر دی تا وای پزما کې وګورنه پزما کې چکرو لگا وای اخاندا ته دین پر ټوکی تا انکو پزما کې چکرو لگا ثم من او بیا سوچو کہ اوو ہے کئی فکانا آکبت المکذبین چی انجام دا آغا خلقا کیا غید پی انبرانا نا انکار کو آو پی انبرانا نما نمد آغای کرزیوے کو نو پڑی ازمد استاد شو عدد تے احلی مکو گرس ہے تجارتون پر سپری کوئی دکرانگی سپری کوئی نوگا آغا خلک منازل موجود دی غروان پورو موجود دی آغای که اوگو اے داغین لگی برد و جتکے نوچی آغای دی پر انکارو پر داغین انجام سے شکل نوکتا که انکار کوئی نوستاس و انجام بمدیو خطرناک تے بدترین انجام اور آغا سی انجام بیاشت جنگ بدر کی معلومت ہے تیبیا مونداران شو کوئی دیا وردو اوزم پر یسو دیا کہ مدین سالح کو دویا لاکر داگئی آپ کا موجود تھی نو اللہ دی اعلان شو یو ترینگے داو پولا جتا سو گرد دائیں نو بس اغیو با نقبل حالت کے اغیو انکار او تقزیب کرو تا سن کوئی نو بس دا سماندہ مانجیا نو چکر لطنی نیج بکرآن عزت خلق مدائن سالح تا چکر و لزی گاڑی بھکتای چکر و لزی را جا عبرت زیرحان اللہ دی صرف چکر نوی بلکہ آل تاوو اے عبرت مجھت کے چان جان دائی سش قلی مکنہ بس سماوات دان سلام تا اللہ تلا فرمائی چیدی تا قوائے دی مشرقین مکتاو تا لی ماما پی السماواتی بلد اسمانون کی چسدیز نوکو کیس چیدی داد چارت دی دری مالک سو نو بیاتو او اے پی انبرا نو قاعده او قانون خدای دې نوې اسلام سوال کو نو هغه جواب ورکړي الان ته الله وې ته پوښتنه وکړي چې اسمانونو کې سدیده چاله پاره دي نو بیا دې جواب نشته نو پیغمبر اسلام ته الله وې توه اچ د الله لپاره مطلب دری خبردار مفسرین لیکلي دي چې یو د دې دیو دی جواب نه ورته جدیدا ویني چې جبتانه به راکړي ځکه بورقان دي د خلک لږه نو دی خوطا لجواب نظر کرنی یاد دی وجنہ چه ملامت کی گی یاد دی وجنہ چه دی سر جواب نشتا نو دی خوطا تا جواب نظر کرنی او دابل اگر چه دی منی مشتکان دی اگر چه دا خبر دی منی چه رازمکی اسمانونا اللہ پیدا کرنی دی موتانونا نی پیدا کرنی دابوتان صرف مون دا دی عبادت تو چه دی بزمون نپارش پارس او بیا موږ دې ته ځواب نظر کړو زکه چې په دې کې د وی خبره کې خپل خبره کې ملامت کیږي نه الله پرمرده خپل ولې دې جواب نشي درکول نه توایا لله دا الله د پاره زکه دې بمدا خبره منه مسلمان ور دې بمدا خبره نه بولا چې درم کې اسمانونه دا د دی یادې پیدا کړې دې بمدا خبره منه نه چې دا کارونه ټول الله کړی دي پیدا کړی دی او دا دا نو چه کل دا خبر سابت شو چه اسمانینا دا اللہ دی نو بیا عبادت توجہا پکار دی دا اللہ پکار دی آو چه کل دا خبر سابت شو تاو سو امنا چه دا اللہ دی نو پتاسو باند دلیل قائم شو چه پتاسو پغلط رانے سبودانو عبادت پغلط قائم نو پکار خداو چه دلیل پتاسو باند دام شو تاسو اللہ علاق کڑی وے فا اللہ ورکسیدہ خبرت جنا اللہ گتب آلا نفسه الرحمان اللہ لین لازم کلے دے علا نفسی پزان کل باندے الرحمتار رحمت لر دیکھ دیتا ایشارہ دا کتاسو بیان دے بوتانو دا پر تسر روکات صاحبی طوائع عبادتی کواین نو پکار زیت دے باندے چھے تاسو حلاق کی نو ننا اللہ دی دے داوت ورکے بزان ماندے رحمت لی کلے تاسو ماقی کو دے بود پرستینہ توبہ واسد نو پڑی کی اللہ تعالیٰ دیر نرمی سر دیر دیر دیو دعوت ور کردی بیان سر دیر نیچنگو تانو ایغادت کوئی رحمت مزان لازم کردی حدیث کی رازیت دیو بخاری و مسلم حدیث یو حدیث کی رازیت چی اللہ دزمکو دا اسمانونو دا پیداکول نمخ کی اللہ تلائیو کتاب کیو لیکل او پاس آؤ کتاب معا موجود تے وغید دا خبر اللہ تلائیو کلے چه این رحمتی تاولیب وغضو بی زمان رحمت زمان کو غصیبان نی غالب نو دا مخلوق دا پیدا کولو نمخد او باغ دا رایات دا, دا مخلوق دا پیدا کولو اراده اوپلا نو آغا وقت دا خبرو لیکل. او بعض روایت او ترازید کل مخلوق پیدا تا نو دری کس ما روایت ده مخلوق ده پیدا کولو نمخ کی ده مخلوق ده پیدا کولو ارادای اخلا پا کم واکی چه مخلوق پیدا تا بارحال بطول روایت بین ادام علومی گی چه خبر لکلی دا او زانس سره محقوز کلی دا پارش خانده دا خبر موجود او لکلی شوی دا پیو گتاب کی چه اللہ تلا لکلی دی چه زمان زمانہ کو وسیلہ بندار حالیں د دې وجې یو حدیث کی نام راځي یو حدیث د بوخاری کې ورسره دا القاص سیوالي نبی اسلامو پر ملي پچره خبر شي په رحمت باندې کوم چې الله تعالی د سره موجود دي نو سره د دې کو بیان د جنت نه امید نشي سره د کو بیان د جنت نه امید نشي ابو ہنیفہ علیہ السلام فرماتے کہ چرے مسلمان خبر شید عذاب نہ کم شید اللہ سرا نہ کرے عذابون دی ندے بیاں دا امن کی نشی اگر چے مسلمان دی فدے بیاں د دی خبر نہ امن کی نشی یی نے عذاب formatDate ملایو اووی اورات پر حدیث اللہ در رحمت سیل اسیف سیل اسی دی اللہ در رحمت نو مسلم لري یاو اسا قصلو کې الله تعالی په دنیا کې را لې دا او دا اګه اسی د وجنا جنان ته انسانانو سره او دا کرنګ مرغان او پيوگل رحم کوي زناور د قلب چې باندې وظري کوي مطلب فقیر اپ د پاز کی چې خپل بچي د غیرو نه بچ کی دا هغه یو رحمت الله دنیا ته را لې او حدیث کې را لې چکلا د قیامت تر شنو الله تعالی دا هغه یو کم سل رحمت د مخلوق په اړه استعماله اودا دنیا د چوراله کېل دی نو دا مو سره الله تعالی یو او بیا په مخلوقات باندې رحم کوي نو كتب علی نفسه الرحمان الله دې موږ تاسو سره رحم او مهرباني معاملې نل ما نه پرمه كتب علی نفسه الرحمان لازم کړو الله تعالی په هر ځان باندې الرحمتا الرحمت اویو حدیث که دام رازی نبی علی اسلام سر که دیان راغلو که دیان جنگی نیسلی شیف نبی علی اسلام سر که دیانو که اویو خزاوا شی ماشون بیلی دینا و ماشون بیزان سر را نیز دید پلی گیدی سر در آجو پاکا بیو تورکا نبی علی اسلام سر آباد اویو دا خزاوینه ویدیان محمل بچه وو تو گرزای یقیبتوینه دا سرد دینا چکاگره د نوی السلام او تو پر مال الله ارحم بعباده بی من هذه المرته دی ولدیه الله دیر رحم کون کې دي خپل بندګانو باندې دي خزنه چې دا خزکه رحم خپل بچیان دي کوي کو چې سرکشی دیو سرکشی کوي الله باندې ارایبا الله دا د کفره اعظم لایم نکم الایوم قیامت لارې دی الله بخام خاطر جمع کی ټول لرا الایهم <سؤال> من قیامت فرض قیامت کے لار باقی چپا هغه راس کې شک نشته اوس کو زه کوئی شک بکنيشته څنګه بکي خلق شک کوي نو जबाबداري چې الله تعالی <سؤال> دې لار باقی دې پراتهږي شک نشته ده فنی دي ویلي چې لارہ خلق بپ شک نکړي خلق بپ شک هم کوي خلق بته انکار هم کوي الله <سؤال> जाण دي ویلي چې لارہ بل <سؤال> الناس ته خلق شک نشته خدا اللہ کنیز باننی پده که ایس شک شو او جکم مسلمانان یا غیلو شک شو بنیده پکارونا بکی شک شو بنیشتا حل ردین خسیرو انفسهم آغت اسام چی اغیق پل نفن نتاوانیان کری پا هم لای اوپنون دا داس خلق ایمان نرادی چی اغیق پل نفن پا گناون نسرا فا دا کفر پا گناون نسرا تاوانیان کری نو اغی ایمان نراد و ما سکن في اللیل و النهار و هو سمیم الله و لهو اللہ دفار دی خاند اللہ دفار دی ما آمس زنان سکن فی اللیل و النهار نسکنہ معنا دا معنا تفاظیر پر سکنہ اے استقرر چی موجود کیی قدری کی دی شپیع او درازی کی شپیع او رازی کی چی کمشی کرامی زیداد اللہ دفار دی او باندې ویږي او تکي موقدر ده یا دا مطلب داره ولهم ما سكن وما تحرك ولهم ما سكن او د الله لپاره هغه شی چې د شپې سکون کې دا غیم الله خالق دی او فين هر تحرك چې د رجل تحرك په یو طریقې پزمت کې ګرځي نو د دې الله خالق دی نو مطلب داره چې کوم سند د الله خالق دی رجل د او د دې معنا چې د سچې او رڼا فيه دې بلد دې ان الله مالك نو خلاصه د دې عبارت چې ان الله دې ارز و هو او دک الله تعالی سميع دې او دې دې عليم قل غير الله اتخذ وليا قل يا پیغمبر غير الله اتخذ وليا د دې مشتکارو نبی نے سنہات کو سلام کی دعوت ورک جرا دے رفلار نہیں دینګلې بس دې طرف کراځه مون سردا کو منا مون سردا شریک شاتو عبادت کې شریک شې مون نو الله تعالی خپل پیغمبر ته خبره کړي شریک مشرکان توه ایجاد نشي کې نه غیر الله اتقو ولیہ دې توه یا دا اللانا علاوه بلسو بطان اتخذ والیه اغبز اقفل دوستان نسمن نو دیتا استفحام انکاری ویلی کی گئی یعنی زدہ سکار نکو چی دا اللانا علاوه بلسو متصرف او دوستو برزو ولی نگر دمزا کا فاکر السماوات ارسا کو اللہ تی دا ارسا دا نو ولی بلسو ولی و متصرف او دوستا علاقو نسم فاکر السماوات اللهم اشنا پیدا كون کې آسمانونو ول ارضي د ځمکو او آسمان د اور والی ځمکو د اور سره ډیر والی باندې کې نارنه باندې کې سخت باندې د یو شان بل شان نظر دا انما لرو د قبضه نشم ني لکه ناشناخته ده تا قوم کې د نوکو انداز باندې څنګه حلار و هو ولا يفهم او ولې ځکه الله د لاخر مخلوق باندې قران ولا يفهم او با الله باندې قران نشي کولی ځکه الله قرات محتاج نه نه ځکه بلواځه غیر الله عبادت څه کنه قوم چې ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله وتعالى او قرات ورګي او اللہ اچھا تا مختاج نہ دے نا قراب تا مختاج دے نا اللہ تلا تا قراب ورخولشی نئے قراب تا ضرورت شتا مداب دلدلی مخلوب طول پر تولا اللہ تا او اللہ اچھا تا مختاج نہ قلوائے پیغمبرہ انی امرتو ان اکون اول من اسلم ما تخو اللہ دا حکم کرے ان اکون اول من اسلم چذبه اول هر انسان چې چذبه ده الله تعالی ده او د دې د الله تعالی کو ولا ته کو من مشرکین او ماته ده حکم شوه د چې تمکه گا نشرب کوونه قول اني اخاف ان او پیغمبر دې ته وایي چې ان از رب بل فرس قد الله وکا چر زمانا نا فرمانی ہوشی نو انی اخافو زیارے گا معذاب یوم نظیم نو پیغمبر فرمانی نا فرمانی نکی دا تعلیم دے اومت تا او پیغمبروی ما تا درشویلے چیزا اول تابدار شو نو پیغمبر یہ دا تعلیم دے اومت تا من یسر یوم ایدن فقط را ایمہ ہو من آغا چاند چی آزاب وارو علیشو یوم ایدین پا در عرض در قیامت بانده داغو رجیگا هر آغا انسان چی در اغنه در قیامت پر از آزاب وارو علیشو در عزام در نو اللہ کرنوی فقد رحمه تحقیق سر اللہ دی انسان باندرحمه او رحمه لحمه خزیووی دائی اونوی چی نجاتی ودورت ذکه اشاره دې کې چې صرف دا دا الله <سؤال> نپي جزاب په دیوالي داسې به فریدي انسان چې الله د عذاب نه او با سره او سره به جنت ولري نور رحم الله کس کې دې ته اشاره شو چې عذاب دیوالو دي شنو سره او سره به الله رحم هم کوي جنت ته به او الله فرمای ورو هو الفون بين د دې د ویه کار کیاو انسان آزاب وارولی شو دے قیامت پر از باندیو اللہ پرامنو کو جنت داخل کو وہ رضیتا اللہ دیر اللہ کامیابی را لکل بود و مبین را خارت را واضح کامیابی را سیرو تیلا رو دے سپرو کا ازمکہ کے اوگر کا ازمکہ کے چکر لگو سو منزرو گیا اوگو رہے ایم راتو جتکے سو چکای کئی فکانا آنکی بات المکردی بین چسرانگشو انجان دا کسانو المکردی بین اچ تک زیب دا پیغم برانے کڑو انکار کڑو قلوا يا انترا لمن لمن ذا پردي ما حوص کسما وات جسمانو کي دي والارضي عضو کو کدي جواب نشي در کول نتو هوا يا قلوا يا انترا الله خاص الله پردي كتب على لازم کړي علا ننفسې فذادبلبانې او الرحمتا نرببانې او رحرحمت لا جمع نه کوم خامه خاجمه بک تاسوول ا یو منتیتیرس دقییانتته لار پ ک نشته ش پراتلو د دی, دی کې اللهنا کسم خصون پهسههم چې توانیان پهکوفر سره فشر سره ف لایو مینوونه فديمان نه راړي ولهغ د د الله تعلا دپه نه مَا چا دپه ما صديڅ نه پلی چې ساکن کېږي پشپ کې وال نهاروا سدي چې هر کوې پرس کې فرې پرس کې سمی او دا الله تالادون کې د و یوه ای پی اندره اگایه الله ای یا بیت احنا اتخذ خاطره سماواتی خاطره سماواتی نجنه پیدا کون کلاس مانونه ده اللہ تعالی والغرد او دزمو کده و هو یطعن او ذکره اللہ تعالی خرادتی خلقو برده ولا یطعنه دبانی خراد نشکوله حجتی رشداده قلوه ای پیغمبره اینی امیتو یکیناماتا حکم شوده ان اکونا دا چې شما من اولمن اسلام اوللا وجمع اسلامه کتاب دین دی الله تا ولا تكون نومکیګتو دمرته ویلی شي ویلي ولا تكون نومکیګتو من المشریکین نشرکون کونا قل وایه پیغمبر انی خافو یکن زریګنا ان عصیت ربک چرزنا فرمانیو کم پرزند دل فرض د خپل رب نه فرمانی حکم مزه هرېګه ماذاب او بنا عظیم دا عذاب درځلی وینا من عاصو کیو سرعان هو چې واره لشد عذاب ان هو د دنيا يوم اذن بدع روز د قیامت باندي فقدرهمه هو فاستحق رحم الله د باندي وذالک الفضل المبين او د کامیابی الفاوز المدين دا کامیابه اختره دا یا ول ول بیا خپلینې په څومره چې نه راغلم ساکین یال کریمه په دې دا کومه کامیابه ذکر شې چې انسان نه قیامت پر ځان عذاب و دا انسان د لوی کامیابه شله دا کامیابه متنسبو ګرځي یال الله څنګه نبی اسلام ته حکم او د تاددار یال الله استابداري هم متنسبو ګرځي یال الله ختم تابعدار کریم خو کم رحمت شي الله نن بيان شي په دنیا کې یو کم سل کاخرت کې دی الله دې یو رحمت خدای دې کلام وسیله باندې دې قران وسیله باندې سوال کوي الله دې یو رحمت کے منتسرات هغه یو کم سل رحمت دې چې یې کې من له اخرت کې سو غزه کریم خپل یې الله مونږه دا خرد درسوای نه قبر درسوای نه بچ کې کریم خدای تراضی صلی الله